Спецпроект Українського радіо «Авторські читання» Вітаємо всіх слухачів українського радіо. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні продовжуємо гортати сторінки повісті української письменниці Зірки Мензатюк «Як я руйнувала імперію». Цей твір – перша українська повість для підлітків про останні роки Радянської імперії. Книжка різнопланова, бо з одного боку складається з оповідань про перші, часом наївні спроби боротьби з системою монолітної державної машини, а з іншого – докладна ілюстрація того, яким було життя у кінці 80-х років ХХ століття. Дефіцит, черги, спроби дістати якісні товари, переплачуючи за них втричі. На сторінках повісті – перші мітинги руху, синьо-жовтий прапор як знак свободи і небезпеки, а разом із тим – пригоди і загоплення підлітків на канікулах у Буковинському селі. Бо герої повісті – Яринка, Півоня, Ігрек – товаришують, закохуються, сваряться, але водночас прямо чи опосередковано беруть участь у суспільних змінах кінця 20-го століття. Сторінки повісті «Зірка Мензатюк – як я руйнувала імперію» читає авторка. Слухаймо. Вірна Ленінка Ніночка Я насолоджувалася життями, бо ж канікули, чи то в з теплим запахом акацій, бо погода як золото, а в саду ранні черешні й перші стиглі полуниці, та ще пруд з нашою веселою колодою, з реготом і пустощами. З великого завзяття я перекупалася до застуди, тому довелося полежати вдома під пильним бабусиним наглядом. І тоді мене вразила пума, чи то вона бачила щось невидиме людським чи вловлювала невідомим котячим чуттям, але коли я почувалася найгірше, вона вклалася поруч, притулившись мені до грудей. Віддане звіря не відходило, поки мені не полегшило. Здається, мій кашель вгамувався саме від її тепла і заспокійливого вібруючого муркотіння. Наступного дня я спробувала вдати з себе хвору, стогнала й охкала, але пума ні вусом не повела. Живої грілки я більше не одержала, бо й не мала в ній потреби. «Бабуся ще кілька днів не пускала мене на пруд. Я коротала час, граючись із пумою та з бабиним котиськом. Притому зробила цікаве відкриття. Досі я вважала, що коти різняться хіба що кольором шерсті та ще породою, якщо вона є. Але ж ні, виявилося, що в них різна вдача» то справжні хвостаті особистості. Хоч бери та описуй, як на уроці літератури, які риси характеру притаманні бабиному котові. Йому притаманні безстрашність, забіякуватість і ненажерливість. Він був рудий, дебелий і понад усе любив їсти. Справно ловив мишей, а ще любив битися. Бився з сусідськими котами, женучи їх геть з двору, Бився навіть з тхорами, які жили в студолі під старою соломою. Після нічних баталій повертався з порваним вухом чи покусаною лапою і, влігшись на сонечку, діловито зализував рани. Тоді бабуся жаліла його і лікувала. Імені він не мав. Кіт та й годі, але тепер, коли з'явилася пума, я вирішила, що треба підібрати ім'я і йому. «Назвімо його Пушок», – запропонувала я перше, ліпше, що спало на думку». «Який з нього пушок? То пума як пушок, а це розбешака», – заперечила бабуся. «О, то нехай він буде бандит!» «Агі, так я при хаті згадувати!» Я марно силкувалася придумати щось оригінальне. «Пан Коцький», «Мурлика», «Дрімун-Муркотун», «Не видумуй, ми з дітом звикли, що він просто кіт. Старий, рудий. Чи йому не однаково? Рудий!» – вигукнула я. «Рудий! Ви називаєте його рудим? Значить, це його ім'я». Пума була цілком інакша. «Які риси характеру мала Пума?» її властиві витонченість, манірність і перебірливість. Вона справжня котяча принцеса. Пума любила ласку, тому часто вилазила до мене на коліна, щоб її погладили. Причому робила це з таким виглядом, ніби хто зна як ощасливлювала мене тим, що я її гладжу. Для повної картини треба додати її неймовірну лазючість і таку ж безмірну цікавість. Через неї кішка у раз потрапляла в халепу. Опинялася з зачинена в шафі, в коморі, в шухляді. Часом вона навчала в погребі або сиділа у вікні між подвійними шипками, бозна, чого вона туди залазила. Можливо, полювала на мух, бо на відміну від рудого ловила переважно мухи. Щодня до мене заходила півоня, повертала до нашої хати після прута. Маю для тебе новину, – повідомила вона першого ж дня, і її кругле, як півонія обличчя, розцвіло в усмішці, а на щоках заграли ямочки. Ігрик питав про тебе при ніночці. То й що? Це нічого не значить. А от і значить, йому не байдуже. Проста увічливість. А може, не тільки? Але чого б нам сперечатися? Видужуй та приходь до прута. Тоді побачимо, кого він любить. Тебе чи Ніночку? Цього я й боялася. Півоня стежитиме за кожним моїм та ігриковим поглядом, витлумачуючи їх на свій лад. Мене очікувала невесела перспектива. «На щастя, того дня, коли мій карантин закінчився, півоння поїхала з мамою в місто на базар, на Товкучку, єдине місце, де можна було купити гарне вбрання, переплативши за нього втридорога. Тож я подалася на річку без неї. Ми знову пустували на колоді і відігрівалися в піску. Ігрик розказував нові анекдоти, з яких ми сміялися до кольок у животі». Мой, Єрино, не смійся, ж сьогодні п'ятниця, говорив до мене Ігрик місцевим діалектом, від чого мені ставало ще смішніше. Якщо смієшся у п'ятницю, то в неділю маєш плакати. Тебе Софрониха не навчила? Краще розкажи, Яринці, як Софрониха сіла в кулешу, нагадав Ігрикові його друг Микола. Про випадок з кулешею я знала. Його знало все село. Софронишина сусідка Митриха зварила кулешу і, накривши рушником, чогось поставила не на стіл, а на лавку. А Софрониха, заскочивши до неї в хату, з опалу всілася простісінько в гарячу страву. Власне, тут не було чого розповідати, але Ігрик так колоритно копіював манери Софронихи, що ми від реготу хапалися за животи». «Це ваша сільська приказка, правда ж?» – мовила я, волю насміявшись. «Яка приказка?» – не зрозумів Ігрек. «Сіла, як А в кулешу. У вас так говорять, коли хтось сяде, куди попало». «Приказка про Софрониху? Дурниці! Вона відстала за бобонна жінка!» – вставила свої дві копійки Ніночка. «То і що?» Може, прислів'я і виникають з подібних кумедних випадків, не здавалася я. От є прислів'я, не в кожної Насті однакове щастя. Може, справді колись жили дві Насті, і одній щастило, а другий – навпаки? Ім'я вже то для Рими. Настя щастя, категорично заявила Ніночка. Ви краще навкулачки побитися. Котра подужає, то їй правда, піддражнив нас Ігрик. Я промовчала, щоб припинити суперечку. Коли я зібралася додому, Ніночка на мій подив приєдналася до мене. Ми йшли гарячим лугом, на якому оглушливо сюрчали свіркуни, і вона розказувала, як торік на жовтневі свята їздила в Київ на парад, чим явно пишалася. Колись я теж відстояла парад на хрещатику, то було втомливо і нудно. Я слухала Ніночку, скоса позиркуючи на неї. Вона пружно крокувала стежкою. Смаглява красунька в модній спідничці Міні з гарною заколкою з білих намистин у темному блискучому волоссі. Від півоні я знала, що вона відмінниця, голова шкільної піонерської дружини. Як зразкову школярку, торік її навіть нагородили поїздкою в знаменитий піонерський табір «Артек». «Здається, ти потоваришувала з Ігорком, раптом напряму спитала Ніночка. «З несподіванки я розгубилася». Як і зі всіма в нашій компанії, по дурному пробилькотіла я. Я не випитую, я не півоня, зауважила Ніночка. Якраз випитуєш, подумала я. Просто хочу по-дружньому попередити тебе. Ігрик не такий і хороший хлопець. Його мало не виключили з піонерів. За червоні штани, уточнила я. Не за штани, посуворішила Ніночка, а за глум над радянською символікою. Ой, Ніночко, це ж абсурд, ну поваляв він дурня, хіба дівчата не вдягають червоних суконь? У дівчат то інше, а штани – кольору революції. Червоних штанів радянські люди не носять. І справа не тільки в штанях. Ігор, бо він Ігор, а не Ігрик, то також якась дитяча гра з іменем. Так от, Ігор часто поводиться необачно. Ці його вічні приколи, анекдоти. Воно б нічого, якби він не переступав дозволену межу. «У цьому суть», – подумала я, – «він говорить недозволену правду». «Ігрикові треба допомогти», – провадила далі Ніночка. «Яринко, ти тепер в нашій компанії? Давай постараємося перевиховати його». «У партійно-радянському дусі?» У партійно-радянському не помітила іронії Ніночка. Це буде твоє піонерське доручення. Я даю його як голова шкільної піонерської дружини. От воно що, ігрека треба приструнити, щоб не розпускав язика. Але Ніночка звернулася не за тією адресою. До завзятих активістів я не належу. «Тепер канікули. І яке мені діло до ігрика? Я ж не в твоїй дружині», – відповіла я, спинившись. «Бо ми підійшли до села і далі повертали в різні сторони». «Шкода», – сказала Ніночка, а тоді додала. «Приходь до мене ввечері, посидимо, музику послухаємо. Я маю хороші записи з півоною, Тобі навряд чи цікаво, хоч вона твоя сусідка і все таке, але ти можеш вибрати кращу компанію. Будуть Даша, Віра, Ліза». Прийдеш? Не знаю. Баба може не пустити. То приходь завтра або післязавтра. завтра. Я буду чекати. Мусиш прийти. На тому ми попрощалися. От я і діждалася честі. Ніночних запросин. Мене долучали до обраних сільських модниць, начальницьких дочок, з якими водилася Ніночка. Я подалася до півоні, щоб переповісти розмову з Ніночкою. Для неї то буде бомба. Але вона ще не вернулася, чогось забарилася в місті. Удома я потинялася по хаті, не знаходячи заняття, а тоді причепурилася і подалася до Ніночки. До неї все одно довелося б піти, а крім того було цікаво подивитися, як живе зразкова піонерка». Ніночина домівка нічим особливим не вирізнялася. Новий сучасний будинок, вбраний у сіру штукатурку. Двір зеленів густим акуратним моріжком, нестолоченим курми, як у бабусі. В холодку під горіхом сидів господар, директор школи, і читав газету. У нас гості Підвів він голову на моє привітання. Я так розумію, дочка моєї колишньої учениці схожа, схожа на маму, така ж висока. Як там Київ? Добре, відповіла я, бо про Київ що скажеш? Він стоїть собі та й годі. Проходь у хату, у ніночки зібралися подружки, вам буде весело, мовив директор і знову поринув у читання. Відчинивши двері, за яких чулися дівчачі голоси, я опинилася в директорській вітальні. Ніноччина компанія була в повному зборі. Даша, Віра і Ліза сиділи рядком на дивані, як горобці на дроті. Моя поява перебила їм розмову. «О, Яринка!» – привітала мене Ніночка. «Сідай, ми якраз зібралися слухати музику». Я вмостилася на стільці біля дверей, і поки Ніночка ставила платівку, окинула оком вітальню. То була гарна кімната з дорогими фінськими меблями. На стіні над диваном красувався портрет Леніна, а під ним низка грамот у рамочках за трудові здобутки, не інакше – Внаслідок напруженої трудової діяльності він пішов на заслужену пенсію, згадалося мені прочитане в районній газеті про якогось героя-бригадира. У кутку стояла книжкова шафа з довгими рядами однакових палітурок, творами того ж Леніна, біля вікна – письмовий стіл з різними сувенірами, спаською вежею Московського Кремля, копією космічної ракети «Союз-2», фотографією атомного криголама Ленін, вправленою у кришталеву підсумку, Ставку хата як повна чаша, ідейно правильна чаша, відразу видно, що тут живуть ідейно правильні люди. Когда цвітних огні гірлянди розвісять город на домах, Когда в театрах музиканти ждуть дивіжоти. Загриміла музика, дівчата почали танцювати, і Ніночка потягла мене в коло. Пісні гурту «Вісіоли і ребята» чудово підходили, щоб пострибати. Вона теж була правильна. Проте, що радянська молодь летить неудержимо в нього злімої края. Нашій молоді належало летіти на Байкало-Амурську магістраль, на розробку нафтових родовищ у Сибірі коротші за туманом і за запахом тайги, як мовилося в іншій популярній пісні. Класно танцюєш, похвалила мене Ніночка. Я танцювала не дуже вправно, але і Ліза з Ніночкою були не кращими. За тадаша звивалася, як русалка. Її довге шовковисте волосся метлялося в такт музиці, як золотиста хвиля. Врешті, настрибавшись до знемоги, дівчата попадали на диван і завели мову про наших ровесниць. Хто з ким зустрічається і котрій який хлопець подобається? Цікаво, з ким тепер зустрічається Півоня, часом не з Миколою, ніби між іншим спитала Ліза. Ні з ким вона не зустрічається, заступилася я за подружку. Ой, вона ж бігає за хлопцями, вона не може ні з ким не крутити шури-мури, ягідно докинула Даша. Ти кого найдущі любиш? Малініна, Добриніна, Ліонтьєва чи Аллу Пугачову? Кого тобі поставити? Спитала мене Ніночка, переводячи розмову в інше русло. Мабуть, Пугачову, не відповіла я. Ніночка покопалась у стосику платівок і знайшовши потрібну, поставила її на програвач. Мільйона, мільйона, мільйон алих роз. Із окна, із окна, із окна видиш ти. Кімнатою полилася розлога щимка пісня, мільйон алих роз, яка мені справді подобалася. Проте не встигла вона скінчитися, як до вітальні зайшов Ніночим тато. Гарну музику слухаєте, похвалив він, коли Пугачова доспівала. Але потрібно любити не тільки сучасні молодіжні твори, а й класику, і комсомольські пісні теж. «Лишенько, він що, хоче, щоб ми слухали яку-небудь кантату? Або співали хором, як у школі? Наш паровоз вперед літить, в комуні остановка, і нова нєт у нас путі, в руках у нас вінтовка?» Ніночіні подружки швиденько вшилися, натомість я потрапила на допит. Директор хотів знати про все на світі. «З якими оцінками я закінчила навчальний рік? Які маю піонерські обов'язки?» чи відвідую гуртки, чи навчаюся музики, чим заповнюю дозвілля і так далі, і тому подібне. Я слухняно відповідала, але всередині, як штормова хвиля, наростало обурення. «Кому яке діло, чим я займаюся і що люблю, що хочу та й люблю, те, що душі моєї любиться?» Коли-неколи і Ніночка вставляла свої дві копійки, а як же, піонерська вожачка, зразкова радянська дівчина. Директор хотів знати і про маму з татом, де працюють, з ким дружать, хто приходить до нас у гості. А що за катавасія сталася у вас 22 травня біля пам'ятника Шевченка? У нас? Злякалася я, бо 22 травня – небезпечна дата. Її відзначали українські націоналісти. «У вас, тобто, в Києві?» – уточнив директор. «Я нічого не знаю. Мама не ходила до пам'ятника, і тато не ходив. Сподіваюся, твоя мама знайшла хороше товариство», – зауважив директор. «Бо в Києві трапляються всілякі екстремісти, незадоволені радянською владою». «Поведешся з такими – не оберешся біди!» Запевнивши, що батьки з екстремістами не водяться, я стала прощатися. Коли нарешті вирвалася на вулицю, то почувалася, мов після прочуханки, чи хоч не ляпнула зайвого. «Хороше мені гостювання, справжнісінький допит, мов у КГБ, тьху-тьху, щоб і не приснилося, ноги моєї більше тут не буде!» Сторінки повісті Зірка Мензатюк, як я руйнувала імперію, читала авторка. Режисер програми Костянтин Лаврентьюк, передачу підготувала Ніна Герасименко. Продовження повісті слухайте завтра о 22:10.